מזמור מא למנצח, מזמור לדוד אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו אדוני. אדוני ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ, ואל תתנהו בין נפש אויביו. אדוני יסעדנו על ארס דווי, כל משכבו הפכת וחוליו. אני אמרתי, אדוני חונני, רפאה נפשי, כי חטאתי לך. אויבי יאמרו רע לי, מתי ימות ואבד שמו? ואם בא לראות, שב ידבר. ליבו יקבץ אבן לו, יצא לחוץ ידבר. יחד עלי יתלחשו כל שונאי, עלי יחשבו רעה לי. דבר בלי יעל יצוק בו, ואשר שכב לא יוסיף לקום. גם איש שלומי, אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב. ועתה, אדוני, חונני והקימני, ואשלמה להם. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עלי. ואני, בתומי תמכת בי, ותציבני לפניך לעולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל, מהעולם ועד העולם. אמן. ואמן.